hvor du Og den har måske selv været tjener.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 Mit navn det er Annie Lund, og jeg har de sidste 8 år af mit liv prøvet på at slå op med restaurationsbranchen på grund af voksenmopning og psykisk tær. Men hvorfor ender man altid tilbage, selvom man bliver nedbrudt psykisk? Hvordan samler man sig selv op bagefter og kommer videre? Og hvem står egentlig tilbage med det fulde ansvar? Det skal jeg snakke med Rasmus om i dag, som også går under Instagram- og TikTok-navnet Far til Bo. Velkommen til! Tak skal du have i. Og øh, du er jo kommet hele vejen fra Aarhus i dag, som også er der, din historie, vi skal snakke om senere, egentlig kommer fra. Så det er virkelig dejligt, at du kan komme her og give lidt energi i den her Københavner radio jeg gang engang oh, lave. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Nogle gange, så skal der nogle jyder til, for det <laughs> rigtig bliver godt. Det kunne klæde os i hvert fald. Øhm, men vi skal selvfølgelig lige høre dit tv, inden vi går i gang. Som sagt hedder du Rasmus, du er 27 år og har været i branchen i 14 år. Og du har simpelthen arbejdet dig op igennem her, fordi du startede nemlig som opvasker og er så endt som bestyrer. Men du har virkelig haft alle hattet på. Du har både været barister, bartender, tjenere, så osv. Osv. osv. Men øh, er du stadigvæk i branchen? Jeg er stadigvæk i den her branche, og jeg vil ikke gå så langt, som sige, at jeg, jeg er faktisk stadigvæk godt kan lide det. Er det rigtigt? Ja. Nej. Jo. <laughs> Jeg er træt af at arbejde for nogen. Jeg vil gerne arbejde for mig selv, men jeg kan godt stadig lide selve branchen. Øh, hvilket slags sted er det, du er nu? Jamen lige nu, der er jeg på en lille kaffebar. Dem, der lytter med, kender måske kiosk på Vesterbro, så er det sådan et oceansk pandang til det. Så det vil sige sådan en lille bitte kaffebar, hvor vi har en lille smule mad, vi har lidt specialøl, vi har lidt vin og lidt bobler. Og sådan. Meget, meget stille. Ja. Ej, hvor Meget stille og rolig vibe. Perfekt, jo. Jeg er virkelig imponeret over at du stadig kan lide at være i den, men jeg tænker også, hvis man hvis man er der 14 år, så you're here in it. Altså. Jeg tror også det der med, i mit nuværende arbejde, der har jeg ikke nogen kollegaer, og det lyder måske lidt fucked op, men jeg er faktisk vildt glad for bare at stå der selv, og man er ligesom selv er ansvarlig for, hvad der sker, men, og du ved, man er også sådan, at det er en god dag, det bestemmer du jo selv, fordi det er kun dig, der er her. Men savner du ikke nogen gange at stå og pingpong med nogle andre? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså nu har jeg jo de sidste mange år, inden jeg startede hernede, været folks chef. Og jeg mm. tror, hvis jeg skal være ærlig, så er nok blevet 80% glade mennesker, ved ikke at være nogen chef. Er det rigtigt? Ja. Fordi folk var nederen, eller? Nej, jeg har altså elsket mine kollegaer virkelig. Jeg tror også, mine kollegaer elskede mig. Jeg tror, jeg har været sådan en, en chef, der har skabt meget flad arbejdsstruktur, og det har været en, viser at være en virkelig god idé, ikke? Og hele tiden tage sygemeldinger, og hele tiden stå på mål for en ledelse, ja. der er over en, og hele tiden, du ved, der er nogle lønninger, der skal passe, der er nogle mm. budgetter, der skal holdes, og alt det der, det er en kæmpe stressfaktor. Det er Jeg kan virkelig godt huske det. Den sidder lige bag navlen på mig, kan jeg mærke. Ja, man har aldrig fri. Ja. Nogle gange, hvis jeg har været ude at rejse, så jeg virkelig sådan, skulle løse arbejdsrelaterede problemer, mens jeg lagt min en pool på Kreta. Altså, du ved, <laughs> fuck, der er en vagtmand, der kigger gå op. Jeg bliver nødt til at gå ind og finde i computer. han skifter med det der for stage? Hvad ja, kan sig. det være? Lige præcis. <laughs> Nå, men øhm, Rasmus, normalt har jeg faktisk altid inviteret lidt flere gæster med her rundt om det varme bord, men den her gang har jeg faktisk kun inviteret dig. Øhm, og det er fordi, da jeg i Tidernes Morgen var i gang med at få eksekveret det her program ud til jer, der lytter med, læste jeg en artikel om dig, hvor overskriften lød: hængt ud som psykopat. Rasmus følte sig for fuld af chikane, da han forlod kendt Aarhus Café. Først og fremmest så var jeg helt i chok over din historie, og så alligevel kunne jeg jo desværre godt genkende til nogle af de ting, du fortæller om. For det andet, så gav det mig også endnu mere blod på tanden for at få eksekveret det her program færdigt, fordi jeg gerne vil være med til at få historier som din ud i det offentlige rum, både for at informere forbrugeren, hvad der egentlig foregår bag de lukkede døre i branchen, men også til dem i branchen, der kan genkende til det og ved, at så de ligesom ved, at det er en general problematik i branchen, og ikke nødvendigvis det her enkelt enestående tilfælde. Men øh, vi skal i gang med din historie. Yes, jeg er klar, jeg er klar. Rasmus, til dem, som ikke har læst den her artikel, hvad handler det så om? Altså, hvad er din historie? Historien starter jo med, at jeg får mit allerførste restaurantchefjob, efter du selv altså, som jeg også selv har, sagt, øh, har arbejdet mig op i mange år. Jeg er en af dem, som aldrig har gået i skole, så jeg startede restaurationsbranchen lige efter 9. klasse, og har på den måde bare arbejdet mig op inden for den branche. Så fik jeg mit første restaurantchefjob, og var mega glad for det. Jeg var 21, og faktisk en af... Eller jeg, var, jeg var lige blevet 21, og jeg tror, jeg var en af de yngste, som overhovedet arbejdede dernede. Så det var mm. i forvejen ret svært at komme ind og være øh, folks chef, når man egentlig var yngre end dem. ikke? Hvis der står... Øh, nu er jeg 27, det var der mange af mine daværende kollegaer, der også var. Du skal ikke stå og forklare mig et eller andet inden 21 år. Så har man det jo også lidt selv, har man ikke det? Det har man jo selv. Ja. ja. Jeg vil sige, jeg, fordi jeg har arbejdet så mange år inden, vidste du godt, at der naturligvis var, et et uskrevet øh, hierarki, inde mm. i, øh, når man starter et nyt sted. Sådan er det bare, uanset om man vil det eller ej. Så jeg gjorde egentlig alt, hvad jeg overhovedet kunne for. At, øh, altså jeg gik ikke i byen med mine kollegaer. Jeg sad der ikke efter lukketid. Jeg er bare ja. ikke fuld på mit arbejde overhovedet. Jeg havde min egen venner, som jeg gik ud med. Altså, jeg fortalte dem ikke, hvis jeg havde, du ved, været helt fucked op i byen. Agtigt. Det var ikke noget at dele med mine kollegaer, Nej. for de ligesom skulle opretholde den her respekt, som det, det kræver også, når man er nogen chef. Det synes jeg ja. er helt vildt, at du har været i branchen, og så ikke været en del af festkulturen. Ja, men altså, det, var jeg, det har jeg også været siden med. <laughs> altså, rigtig meget siden, ikke? Men det, det krævede ligesom det her halve år, hvor at jeg ligesom måtte, måtte sådan tage en kold tyk og sige sådan at, det dur bare ikke. Det, mm. det dur ikke ens 21-årige chef, frem og rundt der er den mest stive alle True. Efter det her halvår, så det gav en mega meget respekt for mine kollegaer, at de kunne se, at jeg, han er faktisk en fucking cool person. Han tager sit arbejde seriøst, og han tager også seriøst. Mm. Øh, og jeg har altid gjort sindssygt meget ud af at kunne se alle i, i øjnene, ikke? Ja, øjenhøjde. Jeg har været i øjenhøjde med alle, men jeg har også virkelig respekteret, hvis de var syge, hvis de skulle noget, hvis de havde eksamener, hvis de skulle på ferie, hvis de havde det dårligt psykisk. Alle de her ting, dem har jeg ligesom sådan fordi jeg jo ikke var ældre og godt kunne forstå. Altså, øh, så på den måde, noget som ligesom en naturlig respekt for alle dem, der arbejder der. Mm -hmm. Mit, min arbejdsplads, det var jo en familieejet øh, café. Og det er jo altid lidt svært at komme ind i sådan en familieejet café, fordi den har jo været der i rigtig, rigtig mange år. Og øh, når du sidder som restaurantchef, så sidder du altid som et bindeled mellem personalet og en ledelse, der sidder med økonomien. Og så skal du så prøve at navigere i, okay, men du kan godt få en masse ting at vide fra dem højere op, dem der har pengene, men du skal ligesom også stadigvæk kunne se dem i øjnene, som rent faktisk tjener pengene. Ja, jeg tænker også, det må være svært at komme ind i noget, der er familiært. Altså, der sidder en familie, der ligesom har styrer den her business. Det bliver ligesom deres hjertebarn-agtigt, og så kommer du måske ind og i praksis gerne vil gøre noget andet med den, ja. end de gerne vil. Plus, at den, øh, det sted, jeg arbejder havde jo været der siden 80'erne. Så du ved, ja. det var ligesom en, det var en sat café, og jeg ønskede egentlig heller ikke at lave de store ting om, men det er jo klart, når du kommer ind, med nye friske øjne, så er der nogle ting, der naturligvis skal laves om. Også fordi jeg altid har været ret progressiv. Jeg har godt altid gerne ville tjene mange penge. Både mig selv privat har gerne ville tjene mange penge. Men jeg er også en af typerne, der egentlig har taget mit ansvar rigtig seriøst og til tjene rigtig mange penge til virksomheden. Så en af de ting, jeg fik øh, meget ros for, for, for den her virksomhed, det var jo også det her med, okay, jamen du, du lærer virkelig dit personale, hvordan du laver mere salg, uden det bliver påtrænget. Du lærer, hvordan at de er i øjenhøjde med gæsterne. Og jeg har altid haft sådan en skjul, det ved jeg ikke, om du selv kender mig, men i min optik, så er jeg sådan her, jamen jeg vil smile og give den bedste oplevelse til de her gæster, ja. men min agenda er kun at tømme deres pung fuldstændig. <laughs> altså, og jeg skal selv have 500 kroner øh, til drikkepenge, ja, ja. fordi så god en oplevelse skal du have, ikke? <laughs> Og det er ligesom sådan den her sådan der energi og den her vibe, den har prøvet at give alle de medarbejdere, jeg har haft, fordi jeg sådan, synes, det er det, der... Der virker bedst egentlig også selv, når jeg er ude. Ikke? Nu, kan mm -hmm. vi, nu kan vi jo godt det fordi vi arbejder arbejdet i branchen. Ikke? Helt sikkert. Men nå, øh, tilbage til historien. Jeg har ligesom arbejdet det sted i fire år, og øh, var super glad for at have mine kollegaer, og være i øjenhøjde om alle og alt det her. Og så er der ligesom på et tidspunkt, hvor jeg er sådan, okay, jeg, nu bliver der nogle problematikker, som jeg ikke helt er vant med. Og det er ligesom den her ledelse over mig, den her familie, som ender blandet sig i noget drift, som de slet ikke har styr på, fordi de jo ikke er i driften. De kommer ligesom bare for at tælle pengene, og så går de igen, og så synes de, de alligevel skal have en masse med driften at gøre, selvom de overhovedet ikke har forstand på det. Og de jo, jeg skal lige sige, at den her familie er uddannet, noget helt andet end restaurationsbranchen. Nej, det synes jeg faktisk er så klassisk lederroller i restaurationsbranchen. Ja. Altså dem som sidder op på kontoret. Ja. Jeg arbejder også engang et sted hvor at øh, chefen der skulle lave restauranten, han var uddannet revisor. Ja, så sådan. han havde lavet sådan, døre til køkkenet med dørhåndtag, ja. hvor jeg sådan ikke kunne ja. ikke. Jeg nej. står jo med tallerkenen, men, nej, nej, skal nej, nej. jeg kunne åbne det her revisor. Jamen, altså du ved der var så mange ting hvor jeg var sådan her. Prøv at det giver så meget mening at I ikke forstår hvad vi siger fordi du har aldrig selv haft en bakke i hånden. Du har ikke skænket en faduel. Du er kunder der er mega kaos, og det vil fucking klæde dig at tage en bakke i hånden selv og hjælpe, med, fordi det hele, det sejler. Ja. Altså, og jeg står her alene. Altså, så det er tage. en skud. Ja, altså, så det, Hjælp for helvede. altså du ved i stedet, for, øh, I stedet for, at man altid er sådan her, nej, men det er jo også mig, der skulle have hentet noget mere personal ind. Jamen, du kunne også prøve at tage en bakke i hånden for helvede, fordi at det er jo helt til grin det der foregår lige nu. Ikke? Mm -hmm. Ja. Men øh, ja, jeg var glad for at arbejde der, og så på et tidspunkt, så synes jeg ligesom, at... Øh, jeg havde ligesom også vendet mig til den, deres tilgang til lederskab, ikke? og det var meget den her med, jamen det er dig, der har ansvaret, det er dig, der må bestemme til dels, men vi skal være ind over alligevel. Mm. Så det vil sige, ansættelser, det var jo mig, der kaldt folk til samtale, øh, og egentlig også havde ordet, men det var, ligesom, det var meget tydeligt, uanset om de var der eller ikke, var der, så er det dem, der tog beslutningen i sidste ende, om ja. de her mennesker skulle ansættes. Øh, selvom de jo ikke vidste, om de var gode eller dårlige. det havde knap nok læst deres ansøgninger. Var det fordi, at, øh, hvordan de så ud? Eller? Meget af det. Altså, jeg vil sige, at ham, der stiftede øh, den her café, han gik ekstremt meget op i Pires ikke? Han var meget mm. sådan, jeg blev instrueret i, at de skal som udgangspunkt være høje og lyshårede og lange ben. Uh. Det er ligesom en ting, sådan, der er gået igen hele min ansættelse igennem. Det er, sådan, ja. det er den type, vi gerne vil have ind. Hvis jeg øh, ansatte nogen, der var måske, hvad skal man sige... Æ, erotisk budtede, både øh, fyre og, og damer. Jeg har altid gerne vil have så stor en diversitet som overhovedet muligt ind på det her sted, mm -hmm. så man ligesom blev omfavnet af alle slags mennesker, ikke? Mm -hmm. også for det klædte sted vildt godt. Men, men det duede ligesom ikke. I hans optik, der skulle du ligesom, der var du forstår, altså, du, så, hun er for tyk. hun kan ikke komme ind i baren. Altså, det, det duer ikke. Det vi snakker også om, i nogle af de andre øhm, episoder af programmet her, at, øh, at det her med lækre mennesker tiltrænger lækre mennesker, for mm. jeg har nemlig også oplevet før det der med, at det er, det er meget smukke mennesker, der bliver ansat, og jeg, øh, jeg har oftest kaldt dem her i programmet, at jeg er små søde muspiger. Jo, og det vil jeg egentlig sige, det var der ikke, for det var så, fordi jeg godt kunne finde ud af, at selv at navigere i, at vi skal ikke have de her musepiger, så bliver det bare nogle mega stærke, seje piger, vi ansætter, som også er good looking, lad os være ærlige, de mm. var alle sammen fucking lækre, dem der arbejdede noget, men de var ligesom også nogle typer... Det kan godt være, at de alle sammen havde det til fælles, at de så skide godt ud, men de var fuldstændig vidt forskellige personlighedsmæssigt, dem der arbejdede der. Ikke? Øh, og det samme med fyrene. Altså, øh, der ville jeg også gerne have så stor deficitet som overhovedet muligt. Altså, på et tidspunkt så ansatte jeg en, øh, han var 28, og jeg tænkte, en fed type at få ned, og han havde masser af erfaring, og et pissefedt skæg, og var sådan du ved, sådan lidt biker ikke? Mm. Og da jeg havde ansat ham, og det var øh, gået i orden, der var det ligesom, der, der så ham ejeren ham efter han var blevet ansat og det var det var altså var han sådan her rocker altså han skægter grim og han er rødhåret altså du ved det var sådan helt du ved sådan på en eller anden måde sørgeligt, altså at yeah. høre det her, og det sagde han bare foran alle, du ved. Det var ikke, hey. der, var ikke nogen, der var ikke på den måde noget filter. filter, eller noget, det var bare sådan en ydmygelse foran alle, efter han havde været til sit første personale møde, og jeg var sådan, jamen uanset hvad du siger, så bliver han ansat, fordi han har skrevet sin kontrakt ud, ikke? og han viser at være en af de allerbedste medarbejdere, vi har haft det med. Ikke? Men du arbejder, du er noget i fire år. Ja, og, og... så siger jeg op, ja. fordi jeg er sådan, nu skal jeg prøve noget nyt, og jeg var sådan ved at brænde lidt sammen dernede, og var sådan, nu, nu kan jeg ikke rigtig tilbyde det her sted noget mere og jeg kan heller ikke samarbejde mere, kunne jeg mærke. Og jeg siger op, og de er mega ked af, at jeg siger op. Øh... Altså også øh, ham her, den ældre herre? Nej, han var ikke ked af det. Altså, det var meget tydeligt. Han, det var en lettelse for ham på en eller anden måde. Ikke? Hvorfor? Jamen, jeg tror, at det der med, at han havde været vant til at styre stedet han har fået, altså han har også altid haft kvindelige øh, restaurantchefer hmm. Han var også slet ikke vant til, at der kom en, en mandlig restaurantchef ind og var sådan her, bum, bum, bum, for det var ligesom den øh, rolle, han altid selv havde haft. Men hvorfor ansætter han dig så? Jamen det tror jeg var fordi, at hans øh, børn, som jo også øh, er med til at drive det her sted, øh, godt kunne se, at man, han kan ikke rigtig kan være med over en beslutning, og vi har brug for nogen, som bare kan gå ind og sådan styre det her sted fuldstændig. Øh, og da jeg sagde op første gang, der fik jeg egentlig også en vibe af sådan her, okay, jeg er faktisk ikke velkommen her hernede mere. Selvom jeg har givet en fire år af mit liv nede, så kunne jeg bare mærke, hver gang jeg kom, så var han sådan, han havde virkelig en vibe af sådan her, wow, du skal du skal ikke være her altså sådan... Var det noget specifikt, han gjorde? eller sådan? Jamen, det var bare hans udstråling, du ved, og han brugte meget det her med at bagtale. Altså, du ved, så gik han og talte dårligt om mig til nogen, og jeg var sådan, ja, ja, det kan godt abstrahere fra, for jeg har selv sagt op, og jeg kan se alle i øjnene-agtigt. Tror du, han var bedre over, at du havde sagt op? Jeg tror i hvert fald, der lå noget i sådan her, nu sker der noget uvidst, og skal jeg nu igen ind og agere chef, fordi at der kommer en, der ikke kan finde ud af det. Så måske, det kunne jeg godt forestille mig, når det egentlig er, og så... Der var i hvert fald sådan her... Jeg tror, han forestillede sig, at nu skal jeg arbejde rigtig meget igen. Og det kan være, at det var det, han var surt over. Det ved sgu ikke. Nej, nok. Nej. Og så fik jeg et job. Så blev jeg... For jeg, også, jeg var også det trætte café-verden. Så blev jeg øh, sous -chef på sådan en, et gourmet-sted. Og øh, så kom corona. Og det var fine dining. Og det var jeg egentlig heller ikke så vild med. Jeg var mere sådan helt ned på Kan godt lige afslappet gæster, fandt jeg ud af. Og så kom corona, og de fik ansat en anden restaurantschef dernede. Mm. Og så gik der ligesom en... Øh, de her år-agtige, øhm, hvor jeg var det der andet sted, og jeg kunne ligesom godt mærke, okay, det går lidt øh, ned bakker ned på den her café, men det har jo heldigvis ikke rigtig noget med mig at gøre, for jeg har jo ikke noget med stedet at gøre alligevel. Men ikke desto mindre, så ringer de her mennesker, som ejer det her café igen og siger, jamen, det går ikke hernede, vi bliver, vil du ikke overveje at komme tilbage? altså Nå. Fordi vi, det fungerer ikke uden dig. Det må vi jo bare se i øjnene, det fungerer ikke. Og jeg var sådan, nah, lidt ligesom du selv siger, at det er en eks kæreste sådan, skal jeg gå tilbage? Jeg skal give dig en chance til -agtig. Jeg ved det sgu ikke helt, for jeg synes egentlig, vi havde danset den sidste dans på en eller anden måde. Du boldede sgu meget godt, Ja, det. ja, ja Jeg var sådan her, wow, altså skal jeg nu tilbage til det her virak? Men jeg var sådan, jeg vil egentlig gerne give det en chance til, og jeg havde også savnet min kollega og sådan noget. Men øh, det var på nogle andre præmisser, altså hvis jeg skulle ansættes igen. Ikke? Okay. Det var ligesom det her med, at jeg skal have det fulde ansvar. Der er ikke nogen, der skal... Øh, og sige, du må ikke ansætte den her type, eller jeg vil heller ikke høre på det der øh, sådan sexual harassment, det kan jeg slet ikke finde mig i mere, og jeg ville lige gerne have kridtet linjerne helt op mm -hmm. øh, fra start. Og det var egentlig okay, øh, fik jeg indtrykket af, men hende, min chef, hun var så desværre gået på barsel, hende der er eget caféen, så det var hendes mm. mand, som var blevet konstitueret direktør, mm. og han har aldrig nogensinde arbejdet, slet ikke i restaurationsbanken. det er perfekt. Altså, jeg er slet ikke, jeg, min vildeste fantasi forestillede mig, at der var nogen mennesker, der ville synes, det var en god idé, at han kom ind og sad i det job. Fordi, altså, sådan, det var det som at, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, men det var i hvert fald sådan at jeg fik et chok, da jeg hørte, at han skulle ligesom agere direktør. Øh, og jeg er sådan en, du ved, jeg er ikke konfliktsky overhovedet, så jeg var sådan, jamen, det er fint, men jeg siger, hvad det passer mig, fordi det, jeg har arbejdet ned fire år, og jeg ved 100 procent, hvordan det her slag skal slås slåsagtigt. Og der var også en køkkenchef, som var helt vækagtig. Ja, det er de fleste. Ja, men han var helt han, altså, det, er sådan, det er nok til et helt programagtigt, <laughs> sådan hvad han, har, hvad han har, gjort og sagt That's og... another story. Ja, ja, ja. Jeg fandt ud af efter et par måneder, at jeg skal ikke være her. Der er ikke en skid, der har ændret sig. Og okay, så so du giver det faktisk et uh, second shot. Jeg giver det et second shot. Og er sådan her, Og Man kan jo håbe på det bedste, men er sådan må jo bare sandt, at det, det er det samme. Det er fuldstændig det samme, bare værre. Altså, og den, den her tid, hvor jeg har været væk, der har tingene virkelig fået lov til at flurrere og blive dårligere. Altså, så du siger op igen? Jeg siger op igen, og jeg er sådan, nu nu er det nok. Jeg siger op, og min øh, kollega siger også op. Hun bor oven på øh, caféen her. Og vi besluttede os altså ligesom for at holde en lille afskedsfest øh, i, sådan i forbindelse med, at vi stopper, og der er et helt hold her, der overvejer at stoppe og sådan noget. Vi siger, at nu vil vi gerne hoste en fest. Jeg synes tit i sådan restaurationsbranchen, når folk stopper, så er det tit sådan en dominoeffekt. Altså er det hele holdet, der ryger, ikke? Helt vildt. Og det er jo, lad os nu det i øjnene, det, det er tit samholdet, der... Der, der gør, at folk vil arbejde fordi det er jo en skrød løn. Ja, ja. Så det handler jo i hvert fald ikke om løn, det er jo sit sammenholdet. Eller arbejdsforholdet. Eller arbejdsforholdet, det er, det er 100% sammenholdet, som gør, at man vil arbejde sådan et sted. Og når der er nogen, der siger op, så måske har været de bærende, så er man også sådan, hvad skal jeg så her? Altså, du ja. ved, fordi jeg, jeg bliver aldrig millionær i hvert fald. Men øh, vi holder så den her afskedsfest om i en baghave, som er hendes private gårdhaven. Øh, og den ligger ligesom om bag ved caféen. Der er sådan en gårdhave, som er kun beboernes. Og der holder vi en fest, og det er skide sjovt, og der er ligesom ikke corona mere på det her tidspunkt. Det er der, hvor at restriktionerne er blevet ophævet, og vi er sådan fint, vi inviterer dem, vi kan. Og der er selvfølgelig mange kollegaer, der er med, men jeg tænker, jeg er jo ikke chef mere, jamen der er ikke kommet nogen retningslinjer fra, fra den her lederskab. Der er ikke nogen, der siger, at jeg vil ikke have, at der er så mange fra øh, kollegaer samlet, fordi at der kunne jo muligvis opstå et coronatilfælde, ikke? Mm. Og gøre sådan, at folk skulle hjemmesindes, eller sygemeldes, eller fanden. Tænker du at, at grunden var rigtig, eller var det mere fordi at de ikke ville have at de skulle have den her afskedsfest? Nej, men altså de sagde ikke noget, de sagde god fest. Mm. Altså ah. du ved, jeg tænkte bare hvis det havde været mig, så kunne jeg altså hvis, lad os nu sige at det var mig der var restaurantskifta her ikke lige havde sagt det op. Så tror jeg bare at jeg har været sådan her jeg vil ikke risikere at der er som altså at smitten bliver så stor at jeg skal til at og, og syme med til tjenere, over fordi det til en fest, det duer ikke. I bliver nødt til at skille ad, og der kan ikke være så mange sammen til den her øh, fest. Men vi holder den her fest, og det skide sjovt ham med ejeren kommer ud og siger, ej, hvor er det fedt, I hygger jer, og fedt, I har sådan et godt sammenhold, og alt er godt, indtil næste dag. Hvor at, øh, vi skal have op, og mine øh, nøgler, til både til caféen, og til min lejlighed, og til min forældres øh, hus, og alle mine nøgler er væk. Og jeg tænker, shit, shit, shit, for jeg skal aflevere de her nøgler til caféen, og jeg ved jo, fordi jeg har været chef, at hvis jeg ikke kan finde dem, så skal jeg jo betale for Altså nøgleskifte til ja, hele noget. Ja, alle nøglerne skal skiftes, alle nøglerne skal skiftes også til min lejlighed og alt det der, ikke? Puh ja. ja. så jeg går ret meget i panik og leder og leder og leder og virker det sådan sved på læben. Og mine venner bliver ved med at sige, Men, vi finder den, den er her jo. Altså vi har ikke været nogen steder, vi har kun været i den her baghave. Indtil jeg sådan tænker mig om og tænker, den, hvor har jeg sidst set den? Altså, og lige pludselig så dukkede der også en op øh, for den her, de her ledere, de dukkede også op til festen. Kan de have fundet den? Jeg ja, hvad fanden skulle de med mine nøgler og sådan? Noget. Så jeg beder hende, der er nu om lige at kigge ind på det kontor. Og der ligger de i, i, i min egerens altså, skuffe. Øh, dem har han træd. Selvom jeg havde spurgt, har I set mine jeg havde spurgt har I set min nøgle. fire gange, har jeg set min nøgle. Jeg har De har ikke set noget. De lå lige der, og det var ligesom en magtdemonstration fra deres side. Altså, ja, ja, du ved, ja, ja, fordi så skulle jeg ligesom tick og b, og så kunne jeg så til sidst få min nøgle Jeg fandt dem afleverede af mig var sådan en fin am of fear. og så sker. Øh, <laughs> Goodbye bitch. <laughs> ja, og jeg var sådan, og du ved, jeg var sådan her. Jeg skal ikke væk så Jeg havde bestilt en øh, en rejse til Spanien og Italien. <laughs> altså, så du ved, tre dage efter jeg var sådan her. Jeg skal I'm <laughs> og det er lige nu aktive sådan og jeg bare sådan tænkt, jeg skal ikke tilbage altså du ved øh, og og alt mit ham godt og, og min hund bliver afleveret og du ved alt er planlagt og jeg tager lige ud i lufthavnen og får, får en besked med sådan øh, på vej ud i lufthavnen, hej, øh, du er testet positiv for corona. Det er løg. Så jeg kunne ligesom tage en taxa hjem igen, og jeg var sådan, oh, fuck, det var så meget, det her. Og jeg tænkte, fuck mit liv, fuck, fuck, fuck. Og nu skal jeg til at ringe derned og sige, om jeg ja, er corona, hvilket jo gør, at øh, hele den her arbejdsplads jo skal i isolation, fordi der var jo isolation. Og jeg tænkte, det er lejt. Og de var ikke glade for dig for forvejen. Jeg tror i hvert fald ikke, de var så glade for den fest, fordi at hvad jeg kan forstå, så har der været nogle naboklæger øh, øh, omkring den der fest. Øh, det har så været inde i cafeen. Der er så ikke nogen, der kan bekræfte de her naboklager. Det er ligesom Tror du, nogle... det er noget, de har fundet på? Ja, det er det. 100%. Okay. Altså, øh, og, og, det, og det skal jo så også med til historien, at ham her ejeren jo sviner de her naboer til, fordi de klager hele tiden. Yeah. Obvious. Fordi han har en café, der ligger inde midt i byen, og yeah. naboer er som regel nogen... Og sådan noget med flasker og pant. Og... Ja, ja, og du ved, øh, stå, altså, der er mange mennesker, som ikke burde bruge i byen. Altså, mm. hvis vi skal være ærlige, så flyt fucking ud i proletariatet, hvis du ikke kan tåle lidt larm kl. 22 <laughs> Altså, du ved, der sådan. <laughs> og den er han jo bare med på, fordi han jo selv synes, det er fucking irriterende, fordi han jo også skal altså, indskære hans arbejdsplads på eller anden Men hvad sker der med de her nøgler? De er væk, du får I dem? De er væk, positiv... jeg tænker sådan her, afleverer. Jeg, får min, jeg bliver testet positiv, ringer helt nærmest... Øh, med tårer i øjnene ned til restaurantskiffen og siger, at jeg er testet positivt, og jeg er på vej hjem, og du må selv kalde folk ind og sige det her. Øh, hun får ringet rundt, og altså, der er de jo rasende. Og det er jo på mig, fordi jeg er uheldigvis er den, der er blevet testet positivt. Mm. Altså, corona havde jo raset, du ved. Jeg har slet ikke haft corona før. Altså, du ved, det var et tilfælde, at det så lige var mig... Der har jo ikke noget forsamlingsforbud mere, men måtte feste klokken fire igen. Altså du ved, det var bare sådan, alt var bare så Det var tilfælde. bare benzin på bålet Det var det, vi alle sammen gik i, det var den her corona noget Det er sådan, nå-agtigt, no tænkte jeg, ikke? Men hvad sker der ligesom efter det her? Fordi at jeg ved, at øh, det her jo faktisk ikke engang det grimme historien. Nej, men det er ligesom sådan optakten til det, fordi at... Øh der bliver lagt nogle meldinger om på den her, øh, fordi folk okay. de, de er bange for, at de har fået corona i isolation. Og der begynder det ligesom at eskalere, der begynder ham her ejeren at starte nogle rigtig grimme rygter. Altså det er der, hvor han starter med at sige, at jeg har stjålet fra ham inden på hans kontor. Jeg har stjålet nogle bøger fra ham, som han har givet til hans datter. Øh, Men havde du det? Nej, <laughs> jeg, har, jeg har aldrig stjålet mit liv, og jeg vil der aldrig nogensinde stjæle hans bøger. Og jeg tænker jo sådan her, altså, jeg skal slet ikke have på mig, at jeg har stjålet... Nej. At, øh, no Altså, det skal jeg så også lige jeg er ordblind jeg kan ikke helt se. Hvad jeg skal bruge de fører til <laughs> men det er sådan noget helt andet. Men øh, okay, men jeg øh, skriver så til, til datteren der som efter Sine skulle få de her bøger af sin far og dem skulle jeg stjæle. Hej, jeg er altså kider dem jeg er altså ikke stjålet en bøger, Hun er sådan, nej, det ved jeg godt. Altså jeg ved godt, du ikke har stjålet de her bøger, altså jeg Nå. kan slet ikke noget til nogen bøger. Så det var hendes far der bare gik og så. Det var bare ham der vi skal altså sådan øh, brænde på bolet, ikke? Ja. Og så var det sådan noget med at jeg havde været en dårlig chef, og jeg passede ikke til jobbet og begyndte han begyndte at min familie til, fordi Og alt det her kommer efter, du har sagt op. Det kommer ligesom efter den her episode med den her personalefest, som jo ikke er en personalefest, men min afskedsfest, sammen mm. med en anden, skal det så lige siges, ikke? Det er jo ikke kun mig, der har holdt Men noget. jeg vil også gerne sige, at de der afskedsfester, det er altså lidt en tradition i restaurationsbranchen, fordi jeg kan også godt huske, at når jeg ser op på mine arbejdspladser, så fik vi også en kæmpe bogler, hvor man normalt puttede vinflasker i, ja. så var det bare tage alt ned fra sprudtylderne, og så blander vi det bare, ja. og så drikker vi det. Jamen det er så rigtigt. Og, og jeg tror, efter det her, så, og jeg lå bare ned i min lejlighed, og ikke det, var syg af corona. Ikke? Jeg lå bare med Nå. 42 feber og fik den ene besked ind efter den anden, at han bare har startet de her rygter. Og nu siger han det her, og nu siger han det her. Og du er ikke velkommen mere på caféerne, var der nogen der sagde det? har han sagt, og det vidste jeg jo ikke selv om. Jeg har ikke fået en skid at vide for den her ledelse, så Jeg vidste ikke noget, så jeg sad bare var fucking ked af det i min lejlighed, fordi jeg ligesom bare sådan her, så åben munden, altså ringede, jeg måtte ringe til, til de to børn der og sige, jamen, prøv, at høre, hvad hvad er det her for noget? Altså vi ikke få dem til at stoppe simpelthen. Mm. Altså for jeg har ikke noget med det her at gøre. Mm. Øh, og de og til så du overværdet til ham, eller hvad? Det kan du ikke. Okay. Altså øh, Hvorfor kan du ikke det. Jamen det ville jeg slet ikke sive ind overhovedet. Mm. Altså øh, hvis jeg skulle sige det til ham, så Ja, yeah. han er meget selvoptaget. Altså, du ved, han han vil aldrig nogensinde kunne se indad på nogen som helst måde. Og det har han aldrig kunnet heller i den tid, jeg arbejdede. Men med. altså, har chef er ikke altid en chef? Jamen, der var ikke nogen, der var hans chef. Det er ham, der stifter i den her café. Okay. Og så er det hans børn, der øh, ligesom er under ham. Og hans ord, det er ligesom magt. Altså, fordi at det, hans børn siger, når de siger noget til ham, så forstår han ikke. Og de sidder hele tiden til ham i forsvar, fordi det er jo min far. Oh. Det der, det er jo min far, jeg kan gøre noget i for kvalme af folk plus 30, der sidder og siger, det er min far. Jeg vil skide på, om det er din far. Men hvis, det, hvis det havde været min far. Så uanset om jeg er 27 eller 45, så havde jeg fortalt ham, hvordan han skulle opføre sig over for andre mennesker. Ikke? Men det er jo heller ikke sådan, man styrer en business på. Nej, det er sgu ikke, og det kan aldrig være til hans øh, eget bedste. Jeg forstår slet ikke ideen i det her, sådan en helt kommunikations-wise, branding-wise, har jeg aldrig nogensinde forstået den strategi, de har lagt for dagen dernede. Det må jeg bare sige. Og, og jeg tror heller ikke, det er sådan i... Nu, nu kan man sige, nu er det jo lang tid siden, men jeg tror heller ikke, det har vist at være den helt rigtige måde. Det skal jeg så ikke gøre mig, gøre mig klog på. Men øh, det startede i hvert fald sådan en hel øh, masse chikane af mig, og det er alt fra, at øh, jeg kommer ud fra Djursland ude på Mols, hvor han også har et, et sommerhus. Øh, at øh, han havde hørt rygter om min storebror. Han også var en værre en, og... Øh, går han og øh, siger det her til folk? Det går han at sige til gæster og personale, ikke? Altså, og, men okay, altså... Øh, til meget for at lyde som sådan en rigtig dum København, jeg er faktisk selv jøde, men er det her miljø mindre? Altså sådan ved alle det? Altså er det sådan noget... Altså i Aarhus, der er noget, der hedder... Øh, det ved du måske selv, latinakvitteret. Det er sådan et ja. meget... Øh, Lille kvarter i virkeligheden. Et studie i København, Ja, yeah. altså det er sådan et sted, hvor man ved alle. Og det her det er jo en 80 er café, så det vil så sige 80, 90, 95 af de gæster, der kommer på den her café, det er jo stamgæster. Mm. Så man ved virkelig alle. Der det er ligesom flere allerede. generationer. Ja, og ja. der er mange af de gæster, børn og, børn og børn, der har arbejdet der igennem tiden. Ikke? Så der er ligesom den her sværm. Nej, ikke... undskyld, jeg afbryder, men har de ikke oplevet det samme? Så... Jo, jo. Altså, efterfølgende der har jeg jo fået, da, da jeg ligesom går public med den her historie, jeg siger, prøv, jeg prøver mig skrue ikke mere. Jeg, nu, jeg siger, til den her artikel, jeg blev spurgt. Der er også mange mennesker, der tror, at jeg har skrevet til et medie, jeg har været sådan her ved at dække min historie, ikke? Det var dem, der kontaktede dig. Det har jeg slet ikke haft fantasi til, det ville jeg ønske, at jeg havde, men mm. det tænkte jeg slet ikke var en mulighed. Det var ligesom det her medie, der kom til mig og sagde, at vi har hørt det her af mig vi har fået nogle anonyme tip, kunne du være interesseret i at lave en historie om det? Og i første omgang sagde jeg jo nej, jeg var sådan her, nej, det er slet ikke interesseret i, altså, fordi jeg sidder hjemme og er ked af det. Altså, jeg hvad skulle jeg få ud af det? Altså, Men var du ked af det, fordi du havde corona, eller var du ked af det over hele nej, den her... var jeg var, var pisseked. Altså, det var øh, forestille at være et sted øh, nat og dag, bogstaveligt talt, altså mm. øh, i fire et halvt år. Altså, øh, jeg havde været mere der, end jeg, jeg havde sagt nej til alle mine families øh, fødselsdage, ja. og alt. Havde du overhovedet nogle andre venner ved siden af? Ja, og de kom jo bare ned på caféen. Det var også det, der var det fede. Det var jo ligesom sådan, at man kunne lave et miljø, hvor at hele ens omgangskreds kunne være der også. Ikke? Mm -hmm. Det samme med min daværende kæreste. Altså, jeg var jo mere sammen med mine kollegaer, end jeg var med min kæreste. Mm -hmm. Altså, du ved, jeg var virkelig sådan boet og åndet for det sted. Og lige pludselig på et split så blev det revet væk fra mig. Så, altså, er det hvordan påvirker det din psyke, alt det her? Eller sådan selvværd eller selvtillid? Altså, jeg er jo sådan typen, som... Og det, også fordi jeg kan taget nogen uddannelse af sådan en, det, du ved, jeg, jeg vil gerne klare mig selv, og jeg, man har selv ansvar for, at man har det godt. så har jeg altid selv haft det, og jeg har altid prioriteret at have det godt. være glad, elsket at gå på arbejde hver dag. Lige pludselig, så kunne jeg slet ikke kende mig selv. Jeg lå hjemme på min debut med min hund, og græd. Altså du ved, jeg vundet op og var pisse deprimeret. Tænkte, jamen, er det mig der har været gjort noget galt her? Har jeg har i virkeligheden været en pisse gaslightet sig selv. Ja, har jeg har været en dårlig chef. Har jeg været, hvad har jeg gjort siden jeg skal behandles så dårligt her, ikke? Øh, og det var altså jeg var helt ind til knålerne, Pisse ked af det. Hvor lang tid var du ked af det? Det varer et halvt år. Altså, det øh, og plus det, så skør jeg jo øh, lige pludselig også på dagpenge. Altså du ved, øh, måtte lige æde en karantæne, øh, fordi man jo selv siger op på sit arbejde. Ikke? Så får man karantæne ved ens A-kasse, øh, fordi man selv siger op. Nå. Så den skulle jo selv betale på en eller anden måde. Ikke? Altså, så havde jeg jo sådan Men går du jo uden job i det her det år? går. Ja, ja, jeg går uden job. Altså jeg kan intet. Jeg øh, sidder nede øh, på dagpenge og... Øh, min der, min sagsbehandler, bliver ved med at sige tror du ikke, du skal sygemeldes? Jeg er sådan, jeg er ikke syge. Altså, du ved. Men var du ikke det? Det var jeg jo. Se, de, altså, i bagklodskabens ja. udenlig klare lys, så skulle jeg jo have noget hjælp. Altså, fordi jeg var jo piskedert. Hver gang jeg skrev en ansøgning, så var sådan, det er jo ligegyldigt, for jeg dur ikke til det job alligevel. Altså, og undskyld, jeg siger det. Jeg var, i Aarhus har jeg fået tilbudt, jeg har aldrig søgt et job. Jeg har altid bare fået tilbudt et arbejde, fordi folk har kendt mig. Og hver gang folk tilbyder mig et job, så var jeg sådan, det tror jeg ikke, jeg kan. Altså... Fordi din identitet ligesom lå dernede? Ja, og jeg var pissemange for, at nu er jeg udgivet en artikel, hvor jeg sidder ligesom sådan, og jeg sætter perspektiv på, hvad jeg i hvert fald er gået igennem. Og jeg og lige pludselig tror også sådan her, tør, er der overhovedet nogen, der tør at ansætte mig efter det her? For... Øh, blev du blacklisted egentlig? Jamen, jeg er blevet blacklisted for øh, de der latinerkvarterede steder. Okay. Og så er jeg... Øh... Jamen, jeg ved sgu ikke, jeg er ikke blevet blacklisted andre steder, for jeg er jo ligesom. Folk har jo godt vidst, at det var mig, der ligesom talte sand i den her historie. Ikke? Ja, Men hvorfor fordi... troede du så ikke selv på det? Jeg, jeg ved ikke. Det var bare sådan, det var, som om min identitet blev taget væk fra mig, fordi jeg kunne komme det her sted mere. Og, øh... Sådan lidt ligesom, hvis en, en professionel fodboldspiller får en skade i knæet, og hvad skal ja. man så finde ud af? Ja. Hvad man skal Lige præcis. Og så tror jeg også, øh, det der med, at jeg vidste jo, at jeg ikke kunne se de her stamgæster mere. Altså, det var mennesker, jeg havde set hver dag, og øh, min kollega kunne jeg jo heller ikke se mere. Og Jeg vinkede ligesom farvel til, at jeg bare kunne gå ned i området. Han har også en anden café, hvor jeg også var stamgæst. Følte du ikke engang, at du kunne gå på gaden? Nej, jeg bare, Altså, jeg tror ikke, jeg gik ned de første tre måneder efter. Hvad var du bange for? Ja, for det første, så mindede det mig om en tid, som... Altså, hvad jeg gik i lige nu, det var sådan en af tingene. For det andet, så var jeg pisse bange for, at han skulle komme ud og råbe mig, eller sige et eller andet, for jeg kunne godt finde på det. Altså, og... Øh jeg blev jo bare ved med at blive sådan pumpet med informationer fra mine gamle kollega om, at han gik og fortalte det, og nu fortæller han det her, nu fortæller han det her, det her, det her. Og jeg havde jo allermest lyst til at bare gå ind og hammer i bordet, men vidste jo godt, at ja, det får du ikke noget ud af, fordi det er jo sådan, det er dig, der har tabt den her kamp, hvis du gør det. Nej, men man kan også sige, at det virker jo til, at du i hvert fald har følt dig manipuleret til at tro, at det var dig, der var forkert på den. Så er det jo heller ikke, fordi man har særlig meget selvtillid til ligesom at gå ind nej, nej. og være sådan der. Hvis, altså, hvis du ikke selv tror på historien, så er det ligesom svært at skulle bakke op om den historie. Jamen, helt vildt. Og jeg kan, jeg kan huske øh, den første samtale. Jeg, jeg søger ligesom et job med en øh, organisation, der har en overenskomst. Og mm. det er en ret stor stilling, som jeg egentlig ville være kvalificeret til. Øh, og der er, en ansæ der er tre ansættelsesrunder. Og jeg kommer ligesom til den, den første ansættelsesrunde, jeg kommer til, der er... Altså, jeg har aldrig været så nervøs i mit liv, og jeg er normalt ikke en, der er nervøs. Nej. Jeg sad bare var sådan du ved fik nærmest et angst den så sådan og frøs du ved at det var bare sommer så jeg bare at øh, klaprede og var sådan, jeg fik kuldegysst og sådan hvad helvede sker der med min krop jeg kunne slet ikke jeg kan, det er en sådan det er jo en følelse jeg aldrig nogensinde har haft i mig før så du ved, var også sådan hvad hvad er det der sker Men ikke? har du nogensinde fået sådan professionel hjælp med det her eller det der sker i den Nej, her periode Nej, ikke. Har jeg ikke. Altså jeg har ikke på den måde fået bearbejdet det på den måde det var også det er, nu skal jeg ind til dig så skulle jeg lige læse den her artikel igennem og jeg kunne godt mærke at jeg fik en mega klump i halsen fordi det var ligesom ja. sådan det har været en tof altså, og det har virkelig været noget, jeg har taget med mig videre. Ikke? Hvor mange år er det egentlig siden, at øh, du ser op her? Åh oh god, det er to år siden nu. Okay, så den er stadig rimelig frisk? Den er stadig rimelig frisk. Altså der... i forhold til, det der har taget dig, at du faktisk ligger syg i et halvt år? Ja. Altså, det er jo en kvart tid af, af hvor længe? Ja, og, og min omgangskab, min skulle jo bare se på mig. Altså, du ved, det er, en af mine gode venner, sagde sådan her, du ser ti eller ud, mand. Altså, ja. du, du, du er på vej i forfald. Altså... Øh, og hvad sker der? Og hvorfor har du ikke glædet dine øjne Hvorfor smiler du ikke mere? Altså, øh... Burde du have fået professionel hjælp? Altså, jeg burde i hvert fald sådan have, have turt sige det højt på en eller anden måde. Mm. Jeg, jeg burde have sagt sådan her, Jamen, at jeg er pisse hammerne ked af det. Øh, og jeg ligger og græder hver aften. Mm. Men jeg er også den type, som ikke vil belimre andre mennesker. Og jeg egentlig også sådan, at, Men man belimrer jo ikke en psykolog. Nej, nej, det er rigtigt. Men det, det, det har bare aldrig tænkt, været en mulighed på en eller anden mærkelig måde. Jeg tænkte sådan, jamen, det kan jeg godt selv komme igennem det her. Altså, jeg skal bare på, når jeg lige har slugt den her, så skal jeg bare på et andet arbejde, og mm. så går det af sig selv. Men det gør det jo ikke. Altså, du ved, men hvor lang tid går der, før du får et andet arbejde? Går der det her halvår? år? Men... går et, halv, et halvt år. Okay. Øh, og til den første samtale, jeg begynder at græde. Øh, Ej, hvad siger de? Jamen, det var til den der, hvor der var tre ansættesrunder. Okay. Øh, og jeres, øh, hende her, hun taler øh, lige til mit øh, også fordi mit det var ligesom at lande tilbage i en blød dyne. Altså, du ved... Nyvasket sengetøj. Hvorfor, hvorfor taler du til mig med så meget respekt? Det, det, kan, det, har, jeg slet ikke, det, det har jeg ikke... prøvet før, tænkte jeg nærmest. Ej, altså, du, ja. øh, og fik ligesom tårer i øjnene, og måtte sige til hende der, øh, damen sådan, jeg er simpelthen så ked af det, men det er fordi, at jeg øh, næsten lige afsluttede et job, hvor jeg bare har haft det så skidt. Altså... Og jeg er så bla, bla så forklarede jeg, at hun, var sådan, at, hun sagde, at hun satte en time af til mig, og jeg sad bare sådan, ikke fordi jeg sad og, sådan, du ved, hulkede, fik ligesom øjne og øjnene og sat hende i en situationsform, som, fuck, hvor er du modig at ja, takk for, fordi du lige deler det ja, her Ja, er du vildt, at du siger det? Jeg ville være bange for at sige det til en chef, fordi jeg ville jo være bange for, at de troede på den modsatte historie. Ja, men hende og hun var sådan her, og der er bare så mange arbejdspladser, der skulle hen over enskomst, og det her, det skal du fandme ikke finde i, og fuck mand, og det her, det her, det her. altså du ved, hun var ja. virket sådan her godt gode kammerat ja. øh, og jeg kommer også til den tredje samtale så står du så mellem mig og en der har 10 år mere erfaring end mig, og så blev, så blev valget så på, på den anden person ikke men det mm. var fint men du ved øh... men der kunne du godt objektivt se at det ikke var fordi du var øh, ja. et dårligt menneske okay? der kunne jeg ligesom se og hun var efterfølgende da hun havde valgt det, der sagde, hun sådan hun gider ikke komme forbi du ved så drak vi en øh, kop kaffe og hun sagde sådan at du skal bare vide at det handler overhovedet ikke om dig det her det handler kun om at hun har mere erfaring og det er det vi har brug for lige nu altså du ved hun var virkelig sådan mm. det her det er sådan det fortjener du lige at få at vide, og du fortjener også at gå ud af den her dør og sige sådan her, det handler ikke om dig. Overhoved. Men har hun også selv været i branchen? Hun har været i branchen i 100 år. Okay, nok også derfor, hun ligesom ved, at de her typer eksisterer der. Ja, og hun var jo selv samme type. Altså hun var jo selv sådan en her, fuck, man bliver bare rødgrønt hele tiden. Altså ja. du ved, ja, jeg, sådan, det, og ja, mit arbejde er ikke sådan. Altså du ved, du går rundt til alle, de har det ikke på den her måde. Det er overbevist om, sagde selv. Hvis du skulle sætte nogle nogle helt konkrete få ord på. Hvad tror du så egentlig, den her konflikt, den handler om? I bund og grund, så tror jeg, det handler om, at øh, ham her, ejeren han følte sig truet af mig, og, og øh, han, jeg tror ikke, han kunne håndtere, at der var en, der klarede det så godt, at han ikke burde, altså, behøves overhovedet have en finger med i spillet. Det tror jeg slet ikke, han kunne håndtere. Der er ikke noget overhovedet, hvor du tænker, måske var det her forkert gjort af mig. Eller sådan, måske var det for meget, måske reagerede jeg for kraftigt, eller måske øh, troede jeg, måske jeg var lidt større, end hvad jeg egentlig var. Nej, altså jeg kan 100% se mig spejlet og sige sådan her, jeg har kæmpet gjort alt, hvad mm. jeg overhovedet kunne hernede. Og de medarbejdere, der har været, har alle sammen til gengivet, i hele mit hold, at, jeg, øh, at det er det var min skyld, og jeg ikke har gjort noget forkert, og det er en af de bedste led, jeg nogensinde har haft. Jeg ved også, øh, fra den her artikel øh, bliver der skrevet, mm. at ham her chef nu snakker om, deler ligesom et billede rundt, hvor mm. der står, sådan spotter du en psykopat. Ja. Hvad gik det ud på? Øh, jamen for det første, så var det sindssygt grænseoverskridende, det må jeg bare sige. Altså, øh, jeg får ligesom med en, en, en tilsendt... En, en, et screenshot af, af noget udklip fra nogle aviser, øh, som han har gået og uddelt øh, til gæsterne, stamgæsterne nede på den der café. Sådan spotter du en psykopat, og så ligesom øh, en tekst, hvordan du spotter en psykopat. Og øh, det skulle så eftersigende være mig, som øh, han havde spottet, og det skulle de andre bare lige være klar over, at jeg var jo altså psykopat. Men man æh, kan jo sige, it takes one to know one. Ja, altså... Og, altså et meget godt eksempel, det var, da, da jeg ligesom går offentligt med den her og deler min historie både i stiften, men også på mine sociale medier. Og øh, laver en spørgerunde og sådan noget. Altså ikke desto mindre, så fik jeg på den spørgerunde der måske 480 mennesker, som skrev til mig, og fortalte deres historie, delte deres historie, jeg delte dem Var videre. de fra det samme sted, eller bare generelt i branchen? General, det er bare generelt i branchen. Okay. Øh, sådan branchehistorier, som tilskrækker advarsel, ikke? Ja. Men jeg fik jo også beskeder fra, fra tidligere medarbejdere, som havde været der i 90'erne, der var endda en i 80'erne, som øh, kunne berette... Samme mønster. Nej. Altså, som, øh, der var en, en, en tidligere køkkenmedarbejder, som kunne fortælle præcis det samme. Altså, du ved, øh, okay. Så det er jo ligesom sådan her. Det hjælp på en eller anden måde. Ja. Altså, sådan, det hjælp mig til at være sådan, her, okay, det er ikke dig, der er fuldstændig i vejen med det, fordi der kan komme en fra 90'erne, hvor jeg er blevet født, og kan fortælle noget agtigt samme historie, hvordan han også har været fuldstændig grænseoverskridende. Tror du, det er det, der har gjort, at du kommer over på den anden side? Jeg er kommet over på den anden. Altså, det, det, der hjalp mig sindssygt meget, det var øh, et, at, at få at vide, hvor mange, der egentlig er udsat for det her. Altså, du ved, den der sådan, af den her møde, og sådan, interagere med folk, der havde oplevet det samme, det hjalp mig vildt meget. Så er du 480 mennesker? Ja. Det er helt ja, men det var ekstremt, og, øhm, og jeg var også med at lave. Øh, på et tidspunkt var der noget TV, som jeg også var interesseret i at dække historien og sådan noget der, men så kom der en krig i Ukraine, som det oh, var ret meget vigtig. Ja, det, det var det var ret meget vigtigere end, øh, i min lille historie. Men øh, øh, jeg prøvede i hvert fald at lave så meget larm som overhovedet muligt, Ja. Yeah. Og så måtte jeg også sådan, på et tidspunkt øh, eller sådan finde ud af sådan her, jamen, prøv at jeg prøver du må også ændre nogle strategier, du kan ikke gå og være ked af det hele livet, altså så må du ændre nogle strategier, og så begyndte jeg, det ved du selv, man drikker vildt meget i den her branche, mm. og man fester vildt meget, og sådan typisk som mig, jeg har festet rigtig meget. Mm. Jeg har også råd en pakke cigaretter om dagen, og jeg har aldrig spist sundt, jeg har bare spist små kuvertbrød og alt sådan noget her. Oh, virkelig. skaldmad. Ja, sådan virkelig usundt livsstil i i 10 år, ikke? ja. Men øh, lige pludselig, så begynder jeg bare at stå. nu skal det være nok. Nu står jeg op kl. 6 om morgenen hver dag, øh, går en time eller anden med min hund, øh, spiser noget godt morgenmad, spiser noget lækker frokost, går en tur igen. Altså du ved sådan, få en rutine og ligesom leve sundt. Mm. Øh, det hjalp mig vildt meget. Nu hvor du fortæller den her historie. Jeg kan virkelig også øh, anbefale til dig, der lytter med. Jeg synes, du skal gå ind og læse artiklen også. Det er virkelig, virkelig en spændende artikel. Der er jo faktisk flere. Der er jo også min, øh, den restaurantchef, der var efter mig. Noget ud... med noget seksisme eller et eller andet? Det var hende, der overtog min stilling. Det er også sindssygt modigt af hende, men hun øh, stille ligesom frem og var sådan her. Prøv at, der har også været en pisse seksistisk toner nede. Mm -hmm. øh, man skal også finde sig i at blive gramset på den her chef. Der er også en køkkenchef, som er ekstremt grænseoverskridende. Altså, du ved, hun satte lige sådan hele, du ved, ikke fordi der skal være et Jeg øh, touch på, men du ved, hun fik bare sat sådan her, prøv at der er frik over i dag. Ja, det er sådan her, øh, det der, det er sådan hele led ledelsens Øh, dårlig stil. Rasmus, han har prøvet at beskrive, nu kan jeg så fortælle, hvordan det er at være kvinde, og hvordan det er at arbejde i den her koncern, og hvad du også skal finde dig i. Og jeg, og jeg var også en af dem, som i min artikel jo øh, lagde lidt vægt på det her med sexisme, for jeg kunne jo også godt se det, og har også selv øh, påtalt det flere gange, at jeg ikke ville finde mig i, at det her det blev nævnt, og jeg vil heller ikke finde mig i det der med, at du skal have lange ben og lystår og sådan noget. Det mm. ikke finde mig i, men det, blev ligesom ikke, det blev altid seriøst på en mm. eller anden måde, ikke? Øhm, men altså, Rasmus, hvorfor er du stadigvæk i den her branche, når du har været igennem det der? Ja, men jeg, jeg tror i virkeligheden sådan her, en gang ville jeg være pædagog, øh, fordi jeg godt kan godt lide at arbejde med mennesker. Mm. Så fik jeg arbejde i en børnehave. Så fandt jeg ud af, at jeg skal aldrig arbejde med mennesker på en eller anden måde. <laughs> hvorfor? Så jeg, at jeg, at jeg var bare sådan her, at jeg skal ikke... Øh, den, den service passer ikke til mig. Nej. Øh, men jeg kan godt lide... Øh, og varte nogen op. Jeg kan godt lide at skabe glæde. Jeg kan godt lide at arbejde inden for gastronomi. Jeg er selv en sådan lidt en foodie. Jeg kan godt lide vin. Jeg kan godt lide bob Jeg godt Handler det også om anerkendelse? Nej. Altså, det, okay. Jeg er ikke sådan en normalt... Min type er ikke sådan en, der bliver motiveret af anerkendelse. Jeg bliver mere motiveret af, at vi skal have, vi skal have tjent de her penge. Det er sådan noget, der kan motivere mig. Okay. Øh, min ledelsestrategi, over for de medarbejdere, jeg har haft, det har altid været via anerkendelse, fordi jeg ved, at det er det, der fungerer for mange mennesker, især unge mennesker, når de får deres første job og sådan noget. Anerkendelse og ansvar, det er sådan en god opskrift til dig, der gerne vil være restaurantchef mm. Tag den videre, fordi det, det plejer at virke. Ikke? Men, øh... Hvorfor er du stadigvæk et opskrift? Uh, yeah, jeg, kan lide, jeg kan godt lide branchen. Altså, jeg kan godt lide at arbejde inden for mad. Jeg kan godt lide at arbejde inden for gastronomi eller kaffe. Og sådan, jeg kan godt lide at arbejde om aftenen. Og alle de her ting, som jo også, de gode ting, som også følger med, ikke? det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke så godt lide at arbejde for nogen. Jeg vil gerne arbejde for mig selv uh, og have mit eget sted. Men uh, føler også, det er ikke, at jeg er lidt for ung til sådan at kunne give mig 100% over til det der, nu skal du rejse der af sted, det skal du have i hvert fald 4-5 år for, at du kan se om din forretning og alle de her ting. Men, men derfor er jeg sted i vakken Det synes jeg er, er helt vildt, at du er. Altså sådan, det er virkelig et spørgsmål, jeg har glædet mig meget til at stille dig, ja. for nu har jeg både læst jeg kan genkende til mange af tingene. Og som du selv siger, der var 480 mennesker, der også kunne genkende til noget af det her. Ja, og det var, altså, øh, det var ekstreme ting folk sendte til mig. Det var helt uhyggeligt. Altså, jeg sad med tåge i øjnene, da jeg sad og læste alle de der ting. Det er en tradition her i programmet, at øh, de gæster, jeg har med, de altid kommer med et godt råd til ja. øh, enten dem, som er forbrugerbranchen, dem, som overvejer at gå ind i branchen, øh, dem, som er en del af branchen. Og, og nu kommer jeg måske til at være lidt efter dig på bekostning af noget, nogle andre har sagt. Ja, men øh, lad os se, hvor langt vi kommer. Fordi det råd, folk oftest kommer med, det er, man skal huske at sige fra, og, og man skal klæde sit personale ordentligt på. Og lige meget, hvor enig jeg er med det, og som jeg også ved, jeg selv har gået og preachet ude i byen. Så når jeg selv har stillet mig selv det spørgsmål, så har jeg været sådan, jeg vil simpelthen ikke ane, hvordan jeg skulle sige fra over for de her mennesker, eller sådan, hvordan jeg sådan helt øh, sådan specifikt skulle ja, hvad man skulle sige, eller hvad man skulle gøre, for jeg føler oftest, ej, ikke oftest, faktisk hver gang, hver gang jeg har prøvet at sige fra over for en leder, så har jeg altid fået at vide, hvis du kan lige lukke i bagerid, så må du jo bare skride. Mm. Og hvor, som du har snakket om, det her sammenhold, man ligesom har, mm. så man vil jo ligesom gerne, en grænse rykker sig jo hele tiden. Ja, altså det precis. gør den. Øh, det, det, og det gør, kan jeg for, at din restaurantchefs øh, grænser også gør. Den rykker sig også hele tiden. Mm. For du kan godt gå ind til et job og sige, okay, det er der min grænse går, og der går den ikke længere. Men bottom line er jo bare sådan, at du vil selv være en del af det samhold. Du skal selv have, have nogle penge for dit arbejde, og det kan være, øh, som restaurantchef kan du jo en ret gode penge. Ikke? Så du ved... H -h hvad man ikke gør for usel og det, øh, det må jeg jo bare erkende, det er der mange mennesker, som øh, hvor deres grænser også bliver rykket helt ekstremt. Ja, også øhm, i et af mine tidligere programmer, der hedder Don't Shit Where You Eat, øh, der siger uh, Neulej, som er gæst, at man skal også huske på, at vi er i en branche, der handler om at sælge, hvis man skal mm. kode den helt ind. Så de her chefer ved jo også godt, hvad de skal sige til dig, for at få dig overtalt til. Ja, ja, ja. Altså sådan der, at koste, hvad det koste vil, ikke? Jo. Men hvad... Gør man, fordi at nu stikker jeg lille til dig. Ja. Men på den her historie, du fortæller, for mig virker det jo heller ikke til, at du rigtig ser fra. Altså, jeg følte jo, øh, hvis jeg skal sådan. Jeg, jeg, jeg kender jo de konkrete eksempler, ikke? så jeg ved jo, at jeg har sagt fra mange gange, men jeg kan ikke sidde og nævne alle eksemplerne her. Men hvordan siger du fra? Altså, at... altså, jeg er jo typen, som bare siger fra. Så kan jeg for eksempel finde på at sige sådan her, at nu skal du... Øh... Jeg gider ikke... Der var et meget godt eksempel, kan jeg jo så sige nu. Det var en af tjenene, som ikke havde haft behov på, mens hun havde været på arbejde. Der var været en gæst, øh, to kvindelige gæster, og det skal man lige huske i det her... Øh, når det handler om krop, så er det oftest kvinder, som kommenterer i min bog på kvinders, når det er negativt. Så er det tit ja. kvinderne, der kommenterer på det. Ikke? Okay. Men øh, der var øh, to kvinder, der sad, og så kom de hen til min, øh, min kollega, en ansat en af tjenerne, der sagde sådan her. Vil du ikke være sød og bede der op i barnet om at tage en ph på, for vi okay. mister appetitten, når vi ser på hende. Nej. Øh, det kommer hun... Jeg sidder så helt selvfølgelig bare ude og drikker kaffe. Det kommer hun jo så ud og siger til mig. Hun har også sagt det til, til hende på arbejde, og hun bliver naturligvis ked af det. Øh, og begynder at græde. Naturligvis, fordi det er jo aldrig rart at få sådan noget at vide. Der er jo ikke nogen, der skal sidde og kommentere på ens udseende, slet ikke på sit arbejde. Ej, det er da aldrig rart at få at vide. Man mister appetitten for at bare være til stede. Nej, og jeg går ligesom øh, tænker, at det her det er, er der ikke nogen, der skal finde sig i. Går ind, tager et forklæde på, går ned til de her damer og siger sådan her. Tak for i dag Det der, det der, finder vi os bare ikke i. Du skal ikke sidde og kommentere på, hvordan vores ansatte, de ser ud. Og hvis du ikke kan lide lukkende og så er du velkommen til at gå. Kaften er på min regning, men du skal ikke komme igen. For det der, det finder vi os altså ikke i. Mm -hmm. øh, og hun sidder og laver lidt en scene med hende veninde der. Jeg, jeg er, er fuldstændig ligeglad med, hvad du siger. Ja. Og hun siger, må jeg tale med din chef? Jamen, jeg er chefen. Nej, altså, det er så provokerende, når folk siger ja, det der hvor man er sådan I am the boss. Ja, ja, og du ved, og jeg er... Ikke konfliktsky, og du ved... Øh... Det vil jeg altså også bare gerne lige give et tip til jer derude, der ja. stadigvæk er en del af branchen. Selvom du ikke er chefen, så må du jo godt sige det alligevel, ja, ja. bare at for at lukke konflikten. Altså det andet kan godt blive lidt ydmygende og så hente din chef i hånden. Og så jeg, siger, jeg også ja, ja. skal sidde og fortælle hele casen og så ja, noget. Du ved præcis. det flopper nogle gange. Men du ved, så fik smidt de der, øh, undskyld at sige det, kællinger ud. <laughs> øh, og var sådan her, goodbye du skal ikke vise dig noget igen. Øh, og siger ligesom det her til det her ledermøde, vi har vi står for den her situation, jeg har smidt de har ud, af en containe, fordi vi jo selvfølgelig ikke finder os i det her. Mm. Og, og, og de her mennesker, de begynder at modargumentere mig. Altså, de er sådan her, ah, men det kunne jo også være, at vi skulle have en politik med, at man skulle have behov på, og det kunne jo også være, at pigerne var lidt for lovkorte, og at at vi skulle have nogle lidt længere t-shirts på, og skal vi have en uniform, og for sådan her, prøver, at prøve, at vi kan slet ikke sidde og diskutere det her pis, for du skal bare bakke mig op i, at der er ikke nogen her i den her øh, café, der skal sidde og kommentere på, om pigerne har behov på. Det skal de bare holde deres mund med, mm. og det håber jeg eddermed, vi har jeres opbakning om. Men du ved, på den måde fik jeg ligesom pointeret det, uden jeg altså, fik sagt fra at her, jeg taler for alle mm der arbejder her, at det der, det finder vi os ikke i. Men det er også sjovt, hvordan gæster øh, tit føler, at de har rettighederne til at øh, proklamere, øh, hvad deres holdninger er til specifikke ting. Altså, hvis det jeg... er alt... Og det er altid boomer. Nå. Det er altid boomer. Prøv det er øh, 40+, plus. de har føler, at de har levet et liv, hvor tjenere var tjenere. Og det er ikke nogen, der skal respekteres. De skal bare... I, i er det en slavevang? Okay? Ja. Altså, og du skal komme med din kaffe, og det skal være nu. Mm -hmm. Sådan altså, så for varm, og sådan for kold. Og ja. Så, ja, ja, ja. ja. Alt, alt det der. Det er altid dem, der er problemet. Men også det der med, at jeg vil jo aldrig nogensinde... Øh, for eksempel, hvis jeg kommer her med din lejlighed, og så vil jeg jo heller ikke begynde at sige... Det var da godt, den med den sofa over i hjørnet. Kan vi jeg. godt rykke den sofa? Det irriterer mig helt vildt. Nej. Altså, så har man jo respekt for, at nu er jeg i nogle andre hjem, og så må jeg jo indordne mig med de regler, der er her. Altså, jeg havde allermest lyst til at bare sige til hende, at nu skal jeg fortælle, hvad, der, hvad jeg mister appetit. For det første, altså, du ved at bare sidde og jordhæve. hende. kan lige godt med den svine, og hvad vil du sige til ja, hende? Altså, jeg, jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg har været sådan her. For det første, hvor er det usmageligt, og hvor er det, hvad skal man sige, usolidarisk, at dig at sidde og kommentere på en kvinde, som står op i en barn, som ikke har behov på. Mm. Du lever ikke i en tid, hvor du kan bestemme det, for det første. For det andet, så er det også pisse uappetidligt. Jeg kan se, at du sveder under dine arme, og du lugter af svin. Altså, du ved. Og for det tredje, så har du bestilt en teiler. Og hvem helvede synes, det er smart? Altså, du ved. Nej, du ved, jeg kan bare fortsætte. Og du ved, det er sådan nogle damer, der ved. kæft, plus 50 damer, de kan irritere mig oftest, ikke? Og det er sådan, de kan jo allerbedst lige en eller anden frisk fyr, der kommer ned og... Ja, men fra ja. fuck, hvor kan de være ondskabsfulde over for de der piger, der står der. Og det mener jeg, at jeg siger. Kæft, har jeg de der damer mange gange. Det må vi gerne sige dig for. <laughs> ja, så tænker jeg om plus 50, når jeg ser mig, for det bliver ikke rart, hvis I siger noget. <laughs> øhm, Rasmus, jeg har lige et øh, sidste spørgsmål, ja. og vi er ved at løbe lidt tør for tid. Så, ja. øh, så det skal være en, øh, en one-liner, yes. more or less. Øh, I den her konflikt, om mig ja. hvem har ansvaret? Det har... Ansvaret ligger i dem, som har stedet. Dem, der er øverste ledere, dem, der udbetaler ens løn, de har ansvaret for ens personale. Hvis du kalder direktør, så er du direktør for nogen, der er det for hele virksomheden. Uanset om du er mellemleder, eller om du er ansat, opvasker, rengøring, alt. Øhm, og hvis øh, du skulle give godt råd til øh, nogen fra branchen, hvad skulle det så være? Mit råd, det skal være sådan her... Jeg giver to råd. Ej, hvor du går. Ja. <lød>, et, meld dig ind i a-kasse. Hurtigst muligt. Du ja. kan godt bare melde dig ind i en ikke være medlem af en fagforening for at være medlem af en Andet råd, det er sådan her, at du er altid berettet til sygedagpenge, uafhængig om din virksomhed er i en overen, eller har en overenskomst eller de ikke har. Hvis du er ansat øh, på et vist temeansal, det kan du selv gå ind og finde ud af, så er du er, øh, berettet til sygedagpenge. Så det skal du bare sige... Altså, du ved, Det vil jeg faktisk gerne sige. Det er det bedste råd, der har været i programmet. At... Det er så vigtig en information, der laver. Jeg har fra da jeg var 17, til jeg var ja, 20 år og selv blev chef, øh, stået med, altså med 40 i feber på mit arbejde, bare fordi jeg var bange for, at jeg kunne få min løn. Men du er berettet. Søg det. Sig det til din chef. Du og hvad sagde er... Er du? Over 20 timer på en kontrakt? Jeg mener, det er over 20 timer. Gå ind og research det selv. Altså, øh, skriv til nogen, der ved det. Fordi du er 9 ud af 10 altid... Øh berettet til dit og du kan også få dem tilbagebetalt, hvis du kan dokumentere, at du har arbejdet den pågældende tid. Det er simpelthen, øh, det er bare så godt sagt. Og så husk at sige nej tak, vi siger ja tak til alt for meget. Ja, det er virkelig en arbejdsgade. Ja, ja. ja hashtag ja tak, det skal være hashtag nej tak. For for det, vi bare skal lave det afsigt med sådan, der er Rasmus 10 på øden. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> fordi til, der, er fuck, der er meget at på, jeg synes, det er så sygt. Altså, men det er også fordi, Ja, fuck, man. jeg har også gået fra at være hvad skal man sige, barn til ung til voksen i den her branche, ikke? Det er virkelig rigtigt. Ja. Du har virkelig vokset op i den. Ja. Øhm, Rasmus, tusind tak for dine helt vildt fantastiske råd. Og øh, dig som lytter med, du har lyttet til programmet, når den sidste gæste er gået. Mit navn, det er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind, tusind tak til Rasmus for at være med, og tusind Selv tak til dig, der har lyttet. Cool. God god. Ej, hvor var det fedt. Fuck. Ja, vi skal lige udendørs. Vi skal lige en smule. Det altså skal. Løve vi købt ned. Tak for jer.